اوندان ده جوویو کنا قوی ما معلومه شوتش سدی سمنگت نقمشتا قوتمشتا ویکی کنا خوندان ده قووتیو نو ده قوتمشتا بل و اولو و اصل شدیدا نقم قوتتا اوم شجاعتا تکان عمر جن نکم اما باقی رجن تم پيگي اليك والامر مفوض اليك اليك من اعلانايکي او کار چې کوم دي سپارشيوي دستان رايته نه پنجوري ترتي کوروکا ما ذات امرين چې تس امر کوي نن سوي ديکي مګ بس تا ته ديداري تس امر کوي حاله اگې وي چې ان الملुका زمر دوسته واکله ان الملुका پيگي او چې تعقيد سره باچان چي دي بابا چاند دنیا چلی ملوک الدنیا ازا دخلو کاریتن ارکل چلوی داخل شي یو کل تا مخالفانت تا غربان دی یو کل تا داخل شی کنا نو افسدو نو دا اغی تخریب کاریو کی اغی که پساد را بر با کی سو نب نبی بینظیر اتا بر تکای بینظیر ام داخل سو جی جر دادی سلو مالو نبار گزارای کولا یقن دکی یقن پا خداو کن ا دې سلو نه دا سلیسته ته اوس چې کوم جمالی دې او کدا بل دي او کدا دې دې سلو نه دا برتې دې مسئله دي کومه ته جاینه او دا غیم روانو کنه شرعانه خود دې نه خوښه سو گزارې کولی شي ابسدوه او خراب اکل الله خراب تخریب کاری کوي او جعل او او گردولیدا عزت اهله او گردبي اغه عزيزان دیګه عزت کا دی دی دی. من اوسيبن کې د دې اجل خوا ولی زور ولا قوتای اته څنګه بچان چې کوم ندي کړ پرویز کاکا چې دې راځي د دې په هغه شکل دیم چې کمزور او خلتی پر دغه زور خراب وي څوک ملکه وي څوک څه کوي څوک څه کوي پر افغانستان کې کوښښونه هم د قماملند هم د قشو شو چې کم پکې کنه زورور خلق ده ایمان پا که اسلام پا که غیرت پا که ده ناغوی زلیجه که که که که چه زور ولا خطر ده ده زالیمان هم ده کام ده که اکر شاید که اللہ پاکوی ده وی وکزان لکا خدای پاکوی یو ده پاکوی یو دنیا امتاقسه که که ده کفنی ده ده فلقیس جوی ده خدای ده ده تزدیک کلده ده ده ده جملا موتاریزه کنا دا کله دا کول دا وره دا تا دا با چاند د دنيا م ته څه کوي جنا دا دې کنا خدا راخته کنا چی څه کنل دې په خل خدا کړې و اني مرسلتون او ځ دې کنا یو ډالې لیکما بس مختصر خبره ده دونه دا سار ګران نو یو ډالې لیکما او خو بشقیمت دالې دې نو پا دیر ڈالے کی پتی کیو سر دانا اسرائیات روائی دیر جاتی دیر جاتی خوبصم بس مگم مختصر چا حافظ سیپکم اکتے فاکڑ دکن بس اگوائیو آگادا دا جای کنا ڈالے لیگمہ دیرہ قمدہ ڈالے لیگمہ او پاخرانہ ڈالے وطا لیگمہ کدہ ڈالے یقبولکلا نو باچھا دی نو جنگ بوسرو او کا قبول این نکڑ را واپس اکلا نباچان دی پیغمبر دی نبی بی اومن دم رو خیار خبر و حسن زبردست پیس علی کر دا وی دا دالے انو خیر ڈالے رو لے کلا نبس حادر دیو جنا آغا ڈالے چھ دیکھا نا آغا ڈالے بس را دا لے ڈالے کے سر زر دی سبین زر دی وی دے کے سرو زرو خخت دی او د سپینوجر وخت دي او داننګي جواهراتي پکي او داننګي پکي چې کم دینو کې 100 او سل چې کم دینو کې کې جنکې دي او سل لکان دی هغه سينه سل جنکو ته لباس چې کم دینو کې کې مردانا غشتري او جنکو ته زنا الکانو ته زنان وو زنان دي لباس زنان دي اړیتنه پته کې امتیاز وکړي دم پاکرس <سؤال> خبر ازا او دا سلی <سؤال> ایرس خبری او دا سیو سو بدع رواندی دا کسانان ورقانشو بدع لیرانا او مخت خدا پا خبر ورکل او خود خود دلترا دا خبری ورکل دا منزر ایبنی عمر جدیکنا او دا جدیم دا سلی مخیر آگئ او دا قاسد راگئ او دان سلیتا دنونم ماء اللہ رول اللہ مسلمان اللہ السلام محرکتوی او جنات ستایوی بیچ راجی کنا دې تا دا له ورو دي موږ هغه له موجته وو تخکار وکو وي تاسو پننه afar saake wata د سرو زرو سلک جوړه خدای ولته یو پرڅه درې میل دی څنګه شو ها خو به شميل کې وته وی سلک جوړ کېته د دې داسالوی فدی راشه راشي اوی پاکی سړی ماجی ګرځېدل شوټی موټی پکړې پریفي اوی د دې سړک ندی ترڅ ته چکم دی کنه یو دیوال سروز وروخه دی بل دی بل طرف او پاک نه اوبسته الکانم جنکه کړه وړ او تر څنګه اپ وکنه کنه جناتو او دانګې قسم په قسم باندې ورو هغه چې تی رانځې شو کنه چې وی قتل کې صافه راځه هغه وخت کنه د سروز ورو ته دارخ بلته سره د چاوشه یو کنه ماځه ته پاتریږي کیږي کیږي اپېږی یا سره درې بهمو ورته چې راک پدې شربیو چې دا څهږي دا څه ہوتا نه مصطفیه خطرته ختمه کدل کا ته چې کنه کنه چې رايو بس هغه واپس ویني دا تاسو کې دی دا منذر ابن عمر رسول ده ابن عمر پیدا دا منذر ابن عمر کوم حبیب سیدی وغیرہ د کټ کړي دي ما پتا کې اکتفا او پر پرسنو ریډی الله حرزل او تا وتذالک يفلو ولكن المرسلاتن عاوز دي ګون کې ما اليهم بیتا بهدیهتین بی ترد امتحان ده پارا کنا بیرتون نمب بی ګورو انتظار بکو گورو با یما چپسسترا یرجول مرسلون را واپس کیږي اسکا دي نو کدا بچا دې قبول به کی ک نبي نو قبلې بينا پنم ماجا سليمان اره کنا چرغه دا رسول سليمان عليه السلام تا چې منذر ابن عمر دې نو قال سليمان عليه السلام ته وي تم مدیننی تم مدو ننی تاسو ما درندات کوي به مالین پما سره نو پما اتان چا الله ماترا کړی دي دې کنا هغه علم دې نبوت دې سلطنت دې مال ا مما خيرنده په هزار درجه بهتر دي مما اتاكم بل انتم بلک تاسو بهدیهتکم پدې خپل داله باندې تپرحون دګي تاسو په خوشحالي کې او په هر کې کوي زې زکنا خبرون چې دا الله تعالی رضا ده دا دا په هر ده دا په خر شي حرام میکنه او رضا یوکه سان دي یو پر ستر یو فکر کنه او سړی رو لګی تو او بل سره مقابله کی چې دم جوړه په خيزبم په خو مقابله یې او بل سره کوي او یا دا رشیف ما شوکه باندې جوړه په خای حرامه ده کنه نو حرامه ده ده شکیه حرامه ده کنه منطقه شي شي حرام دي ځکه چې دا له په هر د پاره دي ارجئ اليهم تدبيته چې کوم دینوږي څو ور واپسا دادې منجری د احمد ته بي واپسا نفلنا اتينهم بمبرتقو دا پار دے اظہار دا موجه دے اظہار دا موجه دے منگ برا تکو دیتا پدا سے لگ کر لهم چنشتر تا قد دی دا پارا بیہا نشتر لا قواقت لهم چنشتر تا قد دی دا پارا بیہا منسو بی مقابلتی و لا نخرجن او دی با منگا عباسو منحا دا دے شہر سبانا دا دے خار دا سبانا ازلہ بیزتا او سمانا چیوے باسو تینا چیتا زینوارتا با زی نا جی آزادانا چون بنا ورکو وهم سواغیرون دا مانا دی جی چی بی بسی بی بچ کم دی بادل اخراج با سی زلیل بی آزاد بنی چیتا زینوارتا دی جی نا زلیل بی ساتو جزی با پی مقرکو مصلا قالا یا ایوحا ملکو باسو سلیمان علیہ السلام صاحب ویچ ای یای ویگی سردانا نو ایوکم یاتینی کم یوما متتاس نراتلکی یا اشہاد ددی په دې تخ باندې قبلای یاتونی هم به دې نه چلات بی مون تن دې راغلی مسلمین تابعدار او ما نه اسلام مورانت به ری دا گردن نه اګه نو کې چې اسلامي ویروس سره لیدې کوي ازا قالا ای من الجنی او وبي چې کوم دی یو پهلوان د جناتو نه یو بګ یو پهلوان د جناتو چې د دنو د سحر دی سحر نه دی او وبي دا اپریت منل جن انا عتیک به زبرات کومطاطا پدې اشناندی قبل ان تقو پرمبه زدنہ چې تمنی پاشدری مم مقامیک د خپل زینا چې کوم عدالت زيري او پیسا لکه پا ماوین خلقوکه او این یا علیه او یقینا زد آگه پر اولو علیه زمانہ علا حمله لاغه پر اولو بانده لقویون طاقتوریما امین او مانت گریمان چاگه کسیدی آگه کبخیانتنو کم قال اللذی اوی اغسری عنده چلا آگه پنیز علم ده کتابو چلا سوکتے بین اپا مشہور قول بانده آسف ابن برخیاده سب ابن برخیان چه شرقائت کرا لگی دیو خیال ہے چه ددد اسم عظم بانی بتصرف کون آن سب پسوان سرخان آن سب ابن برخیان آن سو کوئی چه دا خود سلیمان علیہ السلام بخبلہ دی اندے زان غائب کردی اندے مراد دی دا دو قولے دیو تکرنگی شرقائت کم دیو پٹھولو کتابوں لگی خواست میں لگ دیتا انا آتی کبھی ذوب اتره تاسو کوم تا قبل ان يرتد من به د دینه چنبهه واپس شوي الهه کتا تا پر فوک هغه څنګه دې نو دی که نظرستا انسمنه چې ته داسه بارو ګوري او نن دې به د نې کتلې چې ما برو وګه وګه او ورپسې وايي چې جی... توه طرفق... فکر کنه ماره او هر څلشي وی دي دا چې کوم دي تخت مستخرن جساکن دی ولان دی دے... عنده فنځ د سلیمان عليه السلام ولان دی نو کار وی وی دا الله شکرګا کوي هاذا من فضل ربي دا فضل د پروردګار زما دی دے... انا چې کوم دي پرشادت باندې کوم مکان جوړ کړي دی په دې کې هاذا من فضل ربي الکدا من فضل ربي کوم من قهر ربي ان یک وخت دا تاسو او حرامات او درشوهت بيشو ته دې په ظلم کې خوده شته د تبعي سبب دي دای پلي کلی نو الحاضر دی وجنا ان الله رجل جلال فرمایا دیبلونی چې دې په مای امتحان کې ما اشکرو چې خدای شکر ادا ام اکبر اګنا شکر کو. ومن خدا شکر خدا پاکي چا شکر ادا کو یاد پلر دي ته خدای محتاج نه دي ف انما ځکه نن دی بشکر ادا کینې چې د پانه خپل ځان ومن کفرا او سوق چې نشو خپل نه په ان ربی غنی جون به کې به پروا دی کریم او سدي سخي دی پدم سره او او عظیم ذات دی قالو وینکيرو چې او ته ویل چې ده دی ځکه نن دي ما خپل پرهونشته اباصه تکنه اباصه چې کوم نو دی به ځان شکر یاسو ځکه چې نکاو سره کړی د دې تربونکاتو لږه کلمه সালباله شي او راځه نو قال به نکرو امتحان دی امتحان اللي عقلي ها بل چا وته ویو چره د پدې پدې د دې پدې دماغ او کې یو پټه پرخونه دي نو قال به نکرو تاسو مغجر کې بدل کې ناشنا کې د حاضر ته ارشد دي څنګه څکمځه نو دا ځل کې څنګه کېږي کې جلري هغه سپین کې سیاادت پکیو کې سستنی پکې زیاتې کې جنات په ریښت او چې کوم رنگ سپین دی نو هغه د سبشن بدل کې اخا نو تغیر تو کې یا تغیر د صفاتو کې او سکتنی منی کړکې مرکې پکې زیاتې کې ورونه پکې زیاتې کې مسرا او دا را روانه دي ها نه ها نن زور چې چا ایا دا لار بیا مومی ماری پتخ پل عرشتا ام تکونو او کدا کیگی دا آنک سامنا دا یقتدون چا لار نبیا مومی ماری پتخ اغشتا چا لگی تغیر پکو اللہ پا کوئی چا بلما جا ارکل چا دا رالا نو کیلوی شو احک دا عرشت ایا دا گرنگستا عرشتے دا استا تختا سے دے نوی دوی تشبیه وکړه کدی تشبیه نوی کړې کنه ادا اے جہاز هی عرشوک دی په جنان نو وی تشبیه وکړه دا دومره نو زمو سره تل پیو وکړه په ترکی به ترکی ويستا مقالدی وی ک انه هو وایې چې دا قصیده دا قصیده لا کله تاو چی چو او دین علم اور اکرشوی د من تعلیم asa من قبل ها من تعلیم اور اکرشوی او کونا مسلمین او من د اق قوا ځاګردنه هادیو په معنا لوګي کوره د معنا لوګي ځکه ځکه مچو اسلم ته ما سليماناګه ضربته به اخلي هغه سربسکه اسلام ورستو دی چی داسکه د دې امر راه متل څه به فی حی الله پاک وي بیا تاسو کار وشو سليمان عليه السلام به چې خو ته خپل موجي کو کنه او بازيتي داونه کې لیکلي چې ده د دې د فارغ کار کړل چې دې چا وتوي چې د دا پنده چې دین او تا ادا سو دا دا پنده یې د هر پښان کنه او ويل به وي وختفي ولاردې نو دا پنده یو لامل موري چې په دې وختشته کوي چې دا د سليمان عليه سلام د شام تر مناسبته نا زه خبر نه نا په حافظ سي وي چې نور موجزه ښکارا کوله په کې دا پټه کوم دي دا په کوم شیش باندې او ته وې چې په دامه سره دولت ته او دامه سره سدي نو دا بر چا سره نشته مثلا السلام دا چې دا کوک وي چې دامه دې تخت جوړ کې دا په دې تخت جوړ کې او د دې مخته د حاژ جوړ کوم حاژ جوړ کده چې او په خوس کې هغه باندې پرې چې کوم دي لاندې پکې مایان او شنو سره او دا رنگي چې کوم دي تور او قسمه دا چې د څونه نو کې دو وحیووانات کنا هغه ټول یې پکې پری خو درځي هغه هم پکې پری خو او په دیوان په یو صاد شیشه بل مقام جوړه. اوس شیشه په او نو وساکنه دي دي دې کې نه ستې، اته أنت قله کده سره او صلات کو جوړ دي کنه. صلات په سر کې دي. ا چرانه بده کنه چې وکتر ویته وپی دي. نو په باندې په راپورته. دا جامع چې ده دا بیان دا واکه دي دا sene چې کنه پنده سليمان عليه السلام دي ته. ادام انا نه دغه خپل معجزه او تقارر کوله دا په تفصیلات کې نه دا خبره سید نه راضي او څوک یې کنه کنه سليمان درس نه ویچ دا خپل مشت کې شو خو یې د دی و بوللو کې یو کس کوي دا ټولې غلطي خبره ته خدای دې عالم کې کدی اداسه خبري لیکل دي تکه خبره چې کوم د پېکی کنه مشران وکړی دي اسدها الله په کوم چې من نکړې ودی او ما كانت اه غچ ودا عبادت ته کوم انځون لرا شه ودا خدای نه اسلام وروړه ان ها كانت تا کې سرداوا من قوم کانشرين وقوم کافر نه او قوم د پر اثر وی کنه پجماره وای ما قوم د پر اثر وکړه تي لالا حدخلي سرح دې تومیر شوت چې تاسو داخله شئ دې سکندې دی محل ته د هوستا څخه د محل ته د هوستا د قصره ته لا ټولมารا ګڼي ته ور داخله شئ ځکه چې هغه فسره کنا سکنا اره فلم مارقت هو هر کله چې در اثر هو حسابته نو ګمان یې وکړه خوری رو با دی اخرا پا دیمه دو بیو کسکت پسد کسی هستد آگی تیر شوی لجتا چدا دی رو با دی او دا غلی دا منگو تا پتوک غلی بای او با کشفت اولی دیکل جانی انساقی قال السلام علیہ السلامتوی این نو سرخن دا چکم دی کلا دا او یا محل دی او ممر ردن جو لکل شوی دی ما مرد ما نجود شکڑی شوی من قواریر نشیشونا بچه دیتاو دی دی قتل بیو ہو بی خوی نا بیو ما خویی چا پسیدی ما تر دی نا خوبر چا تر نیشتا آلت ربی دوی چاہ پر وردی گانتا ما انی زولن ما ظلم کردی پخپل نپس پاندی پشرک ترا و اسلم تو اسلام می روڑو ما از سلیمان کائناتا ما از سلیمان حالو کون کی چو سا سلیمان علیہ السلام دپاره چر بلالمین دی پس به یا حضرت سلیمان روش علیہ السلام دا خپل باڅه باندې وګی او پس پریځوتله از صنعاء او دا ته د درو خلابه جوړ کړل او تدې چې کوم دی نو دی لیر لوی موقام چې کوم <سلام> دی نو کې یو یا قالای وله جوړ کړل چې په مختزب کې دا چانه و هغه هم ولې او میاشک درې مدتراتو د دې سره به نه دریشې به کولی وبیا کوه پس کې د شامتوبته په تاسو نه بیا به صحا په کیسه بچیم ختم شو او د سليمان له سلام جا بچیم ختم شون تفصیل کې مل لا انقضاء علی سلطانتی هی په دې پس انا غزاد لره لایق جست بچی ینه ختمه کیه یی ټول له ختمه کړي اژوب چی دی را یعنی الله ارزل جل جلال فرمایي ولقد ارسلنا اوتانتس سلام منګه لیگلی وسمديان وتا اخا عمر صالح علی السلام پدې مضمون باندې چانه عبد یو خداب نگی کوي پس راځي نو په یزان په پرېکانې ناګه نه دا ګړدل شي ایکی جگ قال الذین استكبروا للذین استضعفوا لقد ولید یختشما یختسمون چکه جگڑی رابینا کڑی پدین کې او په دین کې د وقر کې شوې به کې فريق مؤمنون او فريق کافرون را دی قال یا قوم دوی چې اژما قومه لم تستنجنون بسیئه تاسو د تلبان کوه بسیئه کن سیئه ته قبل الحسنہ رم بي ذ توبي من الشركا دا قاضي بيزاوي دا ته کومه له غوړي دا <متحدث> چې تاسو وړئ تاسو ترواز کوي بسيئه اتي عذاب سرا قبل الحسنات رم بي توبي من <متحدث> الشركو <متحدث> ولیک <متحدث> ته وړئ وستان بیا عذاب قبل العذاب بچی نبلا تستغفرون الله تاسو وئ استغفار نغونه د خلل نشرك لعلكم ترحمون فلا تعذبون قالو تغییر نده کا زکه چه کنه د خپل باندې او پانان په باندې ویته تغییر نده کا پیږي کنه منګه بدوالي نه وی د فتا و بیمه محج او دا خبره شروع نو بس په مون باندې پانان بندي قالو وی چ فائرکم هغه بدوالي عند الله لا فنذ خدای دی د خدای راه بری او بل انتم قوما ملک تاس یو قومه تختنوا چې پ تاسو ابان یزمایش کیږي شي په خیر او په شانتره او وکانه فل مدینته او چې کوم دینو کې کې په خان په مدینہ په مدینہ کې چې حجره دی تسع ترحتن تسع رجال راه تاسې میں چې مجمدن مفرد من لجب ولنشت ندرو نه ترنه خو تاسو درحتن نهه کس کسان شړي یفسدونہ دا په حجد کې دوی چې کوم دینو کې کې تخریبکار غلبو فساد به کوفز مکه کې اول عايشلحون او اسلا د خپل ځان نه کولا ما مال صالحو او دې نتيبه چې تکا سمو بالله قسمونه خوړای په خدای رازجي لنبيتن هو واهلهو دې ترجمه د بو بجنو دل روم و د دل را خاندان دا دمان دشپی پتیم که بیوش با ام دے ام دا دا او سم لنا قولن او بیا بمونگا وایو کسو پران تا پوسو که لی ولییه بیگه وارس تا دا ولی تا دم دا دم اغا ولی تا دم چه سو که تا دم تلا بی جماع شایدنا مونږ دې او حاضر شوي محلکه اهلهي حالا ته حالت ته اوه اننا لسوادون مونږ په دې خپل خبره کړيشتون کی اوه مکرو مکران الله پاک ویو چې دې تدبیر کو خپیا په خپیا تدبیر کول په مکرنا او مونږ تدبیر د خلاصي او کو د صالح عليه السلام مکرن په تدبیر کول اوه لا شروع او دې زمو په تدبیر نه پیدا اغا دالا چدا نحا کسان دال وکر جیو چنو رو کسانی مزل سر پیدا کر دا یو خاص عذاب دی خوا دلتا طالب اپا لرا یو خاص عذاب دی یو عام عذاب دی چدا نیر نشی اغا چا دینو دا کسان دالی اگر صالح علیہ صاحب چدا شپی منسکی کا نا شپی نو دمان زپا ٹھیم کی وقتی پیو واری تلو چلو بصالح علیہ السلام مبارک راگر پر منزود ری دا او په دې کې چې کوم دی نو کې تاسو ویرال له کور نه ما بس په فی اوباس اسمان راکوشو او وسه او ګټي راواکشتي سړی به وشتو ګټي لیدلا او سړی یې نه زینه یو درز دځې په جو کو ټول مردان هر قدم ټول مردان د خاص حدا بس په ګټو لګي دل دا ګټو غذرونه چې فستور چکم ده کر کم سره و تخته ته کور نه ګوم پته ده نو بیا موږ د کټین نه بچ کېد او او باز حضرت د کلی د چې څو چ دې پاکه مسمس و ته پټو کنا هغه مسمس کې و ته پټو دا سونه کسان عبد الله ابن عباس او دا خبر هم دې کړی دی او دا وی چې هغه مسمس کې چې دې و ته باندې پټ ناش دا, دا و لیکه غر پدینه ما زیو ته په دې کې پټ ناش تي چې کله دې په منځودږي دې ځنه د دوه قرخ تارې نور په شوسه نو مدونه خدای بیا په حمله دې پاغه باندې د پران ابيغا مې جبريل لاوي ايو ګټي نام عايسته دې په څو لکه بیا هغه مې ولا خبر <laughs> او ما ک ولا قبر کده چې چاګه کټ چاډور کوړي هغه هغه شولیت یې تاسو ګټ لا ګولې مسال تعلمان ته زوی مې شو مې دي چې درننګ مزه پوری وته لګې کدا سره دي او بیا فس او فنور قمن سشاری صحیح حال مثلا جره په مستجبلی رسول الله باغي فارې تبل یو هم عذب یا خاصه ګره دا خاصه مستی پرځی زکه دا کوه قران شریف کې په بل ځای کې نه دی راغلیږي پر کيوځه دی بل ځای دی راغلی سورته دی شهواده سورته تو ګوره چې кай په کان هغه به جستران یو اخیری انجام د پری دبی هغه چا ته بیان بی دی دی دی دی دا کې په خدای کوي دم مرنا هم پیږي کنه چې پی چکم دیه سکړه وی موږ هلاکړه گرم يل ملائکه پیږي کنه په وښتو د پرشتو پرشتو پګټو عذاب بويږي هم چې تهونه او بقوم هم او قم د دې د بیسوی حجبرې اغه غره دلان غته دا بلدی اج وین ټول الله په کویا موخه راخه دا تیر کړه ترجمه کولې را تاسو فتلکا دغه د فلار د شام د شام حضرت وجودهم کوټ کورن راوی دي غابیا پرتی دي ټټیش دا او سیدون کې پکهستان مسکن شته او ساکن پکې نيشتہ اقدم کوری چې پرتی دی کنه دا ولي دا چې پرتی حجر کو کنه په شام کې دی کنه ما ظلمو په څومره د چدي کوم ظلم کړي او کو پرې کړو ان د فی ذلک لا ایتل د قوم او د دانش نکارلی و انجهین الذین فېګې اومغان نجات ورکاو اې که samt چې مانې او وکانو پېږي کنه چې دا خدای پاک نه یې او پېږي نو دا تخوې نتیجا خلاصې دي او اولو ته مස්مولو ته اذقان له قوم شي چې تخ خپل یعنی امه خپلتا هغه لس دونکو ته چې اته تون پښه تاسو راځید به هېکاته چې دالی واته او بچو بازي دا او انتم تبشرون او تاسو خاطبشرون تاسو خپېږي چې دا قبیح کار دبشیرت نشوخه د چاڼه نشوخه دبشیرت نشوخه تاسو خپل کویګې خپل کویګې چې دا طبيعت کار دي اوه انتم ته شیندامنه چې م تاسو دا کار به پخ کار وکاو دا کار به پخ کار وکاو لیوات په پخ کار نه وکاو اندازہ ا انکم اي تاسو نه تاتون نه رجاله تاسو راځنه ار جناوته شهوته لا فردق نداه قومه ده بل من دون النساء بيد زنانونا بل انتم قوم تجلون بل كده قوميه شتاش جاهل يا بافل انجم بالي نفما كان جواب قومي نو جواب قندد دا. الا ان قاد وقت جو شتا صبحس الودين او خاندان بي اعد متعلقين دلت السلام من فرضتكم ولي انهم ناس یا تتوحرون وناسون یا تتوحرون دا یو جماعات دی جی تخفل تقدس مدعی دا پاکان دی دی پیش دانا کسی خیص نا سکی جدی کورت نا دی نهرون بیو باسو اللہ با بی چنا ماملک بیلعکس وشوا فعن جای ناکو منگا نجاتور کددا او احل رو او احل ددا اللہ امرأتگو مگر خددد بګي واهلا نو بل کیسه باران دي چې باران دغې دي فصا امرل من ذرین وقل الحمد لله هيته کوم بار ته ده ته سنا هوا یا ولي زکه چې ده ما و د بل پیغمبر امت په بهکن عذاب باندې معذب شې ودي ستادت خدای بچ کړی دی او بل نار چې د پیغمبرانو امت ته شو او دې ارګانان یو واجب شو او په هیڅونه صبر کړی هه نبيام صنع ادوی سلام علیکم صنع السلام لایق داکه په غم باران دا سلام لایق دي کنه دي دي بالکل چ دوم له دوم تکلیف په پاتاش کړی دي او دومت غمو نه پتیر شي دي فرمایي قل الحمد لله قل ايا چې سنا د الله در او سلامون او سر پیږه سلام دي بي انا اي با الله الذين استوفا په باندې دا نه خدا په چې کم خداه ور کړی دي پیږه ولا مولي کړيدي چې دي که هر نمی مسلمان صلی الله علیه و سلم داخل دی دیګه داله فيه كل مؤمنین رضا ایو او اماځوي شنا اور ا پیغمبران دیږي او سر په پیغمبران راځوت دیږي اشکو بچ الله ورګړي او الله خیرن بس رضا الله څنګه دی الله په اثر کې ا الله مزیم حمزه دی طالب با ها و اصل کې څنګه دي الله ا الله ا الله او يا خدای پاک تخفل عابد د فارب تر اما او كه خدایان چې بيد عل ناس رشي کوي اغه د پر عابدین د فارب تر کمیو کم یو تر دي امان خلق السماوات اغه ذات چې پیدا کړی دي چې کم دي داسې رکا دا پدې رکو کې لوازم د نبوت بیانې لوازم د اولهیت بیانې آسان د دې ځا ته ام من خلق السماوات اغه سوک چې پیدا کړی دي اسمانونه او ول ارض اغه ځا چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه او انزل اول لاره کوځیښتا صرفاره ان السمای ما انبغ تامبت بهې او راغا او راټو کول مونږ په دې سره حدايقا بیگی باغی چه افزاد بحجا خاوند ده درو تازگی اوز خاوند ده خسن ما کان لکم ما ام کان لکم ما ام کان لکم نده ممکن ستاثر بارا انتون بی تو چه ستاثر آوٹو کوئی شجرحا اونی ده دی باغی چه اونی ده دی باغی چو ایلا هم مالا اید خدایس رب الخدایشتا چه سیم داده و سرکرده بده کارونکی نشت دی بل اقوهم بلوهم بلکه دے یا اللہ دا یو قوم دی یا عدلون چې غیر الله د الله سره په عبادت کې برابرې را دي او من جعل الارض اغه دا د واسم د ولویهت بیان کی اغه سو کو چې ګرځولې د سمکا قراران پیګه کنا نه چې خپل اهل باندې نه خوزيږي او وجعله خلالها او کتابولي چې پمن داږي کې انهار نتوندا وجعله دها او کتابولي داګه پر رواشیا پیګه اغه غورنا محکم او پورتا او جعال بین البحرین او گرد ولی دی پا ما بین دو دریابو که چنن تیر شو خا جدا پردان دا قدرت بحر فارس و بحر روم تیر شو کنا ای الہم مالا بلد سرم لای عالمون بی تکم دینو گئی دی کسو تزدیک دا اللہ دا توحید نکی اللہ پا کوئی چا ام من ای آغسو کو یو جیب المستور را آغساتو چا دی کبول دا بیقرار انسان دا مصیبت زد انسان ازا دعا ہو ات کل چدت دعوت ور کی دا قید دا اجابت دا دعا سمانا چدت دا مصیبت کینو دا خداینا دا رفی دا مصیبت فال کید آیتنا دا معلومی کی کیا با ولی ذکر دا قید ندی ازا دعا ہو دا قید دا پانا دا اجابت دعا هر <أرقلت> کله سوال کوي د کشف د کشف د zarar او یو شي او لر کوي هغه بدید تنه د بچانه و يجعلكم حتا شکر د ولي خلفه الارض ليكي خليفگان او واقدان د زمکي اي الىهم الله ما تذكرون دې کم نصيحت قبلوي يعني ما نشتا اَمَّن ام يَهْدِكُم اَغْسُوكَ چې تاسو ته هدايت کوي په ظلمات البر والبحر فتيروه او تصختوه د کوچو د دریاب کې سختو سره معنا کوي او من یُرْسِلُ رِجَالًا اَغْسُوكَ راضی کی باندې مشرن بینه د رحمتي مَصْدَر رحمت, رحمت خدای نه اَی إِلَٰهٌ مَعَ الله تَعَالَى لَا مَشْرِکُونَ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ لَجَبْدُ او پمان د مازی دی ګره چې په خلق پیدا کړي او ثم یعیدوه را کی او بیا مداخلك رب وقفكين او ومه يرتوكم او سوط تشتا سترجي در پی داسمان دا د باران او د نپ نه په نباتات او الله قل هات برهانکم روډه د دې په دې خبره چې خدا سره نو خداه ان شتا ان كنتم سالکین قل لا یعلموا مسو ایت چې نه من دی ملائک دی او سوکو چې په اسمان لکې دي چې ملائکتی او ول ارض او زمکه کې چې انسانان دي او بیریان دي الغیبا پغېب باندې پیږي إله الله مګر شرب یو خدای پغېب باندې پیږي پیږي یو الله چې دی پغېب وبانځ دیلم دی او سره چې بغیر د واسیدي او ما یې شورونه دی کی او دا خلق نه پويږي پیږي کنه ځکه چې مګايب نشتا چې ايانه چې کله دا ايانه په معنا دمتا دی متا یو به من له قبر چرخه لکه په کله را به درومږي چې راخبلونه مدينهږي الله تعالی کروجل جلالات فرمایي چې دان راکا دا لفظ چې ده کنا دې مو ترجم دي پدرو ترجمو دې مو ترجم دي پدرو ترجمه د تشوی دېږي دېږي دان راکا نو هو کېږي ندان مان عوامه درڅ دې یعنی واکرهږي نو معنا به کې بلید دان راکا یعنی حل, حل تا کاملا حل تا کاملا دا بل دا حل دی پوئی کی ایا کامل دی یبا یو معنی دا, دا او بل پمانا د سری ات دارکا پمانا دا غائب دی دا دول دی بل ات دارکا یعنی بل بل دولا بلکه غائب دی او ترین پامانا ده وصلا دی ترین پامانا ده صدی ده وصلا دی ولی الدانکا یعنی حل وصلا حل وصلا دلتون بیا بل پامانا ده حل دی ایا رسید لی دی مطالق علم رسید لی دی نا داشو خوند دا بل کم بلکی نا ترکی دا تی شکی منها نوچه شکی ندازای نو لبی یا لکه شطر ایله مرګ وکي ما ملک دی پښټ کې دی من ها د کم دی قیامت <تصفيق> او دا آخرت ته بلکې خطر کې دا بل ام من ها عموم بلکې دې دا غنلاندې دي او الذين كفروا اوه یا کسان مده یوی بږي پربه من باس بیا با خرجت اصل خپل منجو من لزان دا ورسلوخ بل اح وقاله الذين كفروا و یا کسان چې کافر دي اېزا كنا هر کله چې موږ ترابن <تصفيق> خوري ابا او نا او فلګنه زمونګه ا اننا لمخرجون اي موږ بددې قبرونه به ترپاښو لقد هدينا تاكيد سره واده شېدا هاذا موږ سره د دې الموت نحنو واابا من قبلو او څه پرې دان نه دی نو معلومه چې ان هاذا قرون د تشو الا ساترو الاولين ټول شيرو په نړی دی تاسو ګر د پدې مکه کې فن شروع کو ری شکایت پکانا ته چاو ته بایی وکنا وا ولا تحزن علیهم حضرت تمیری مقم جن کیگا بدی باندې جیمان دروی او ولا تکن او پیندک مکیگا هغه د ماجی سرو له کومه دا د مصاریس مکیگا فیذیکن پتنګ دیلې مم ما د هغه پریوننا یم قرون شدی کمرابینا کړی دی ویقولونا اتی وچه متا کلبی لباذت عذابو او دعوا دچ کم دینو گئے کیو گا باس رازا این کن تم صادقین کتاس و بدی کرشتون گئے قلتو و تو اچھا آسا یعنی باید ندا یکونا دا کون یکونا دا کون سباید ردبا چم الحکشی او نزدیشی لکم تاسو تباب اللي باز هغه عذاب تستاجلون چې تاسو به تلوار کوئ او هغه راغی نباذ صدی یو بدر دی بل په وکاره قات راغی ماجرہ ایک ساده کښوکن شو ساده کا نکانی کرخدجی مو وکانه او تکرنګي بندرباندی الله معاذ په لکن نہ اثرهم لیکن اکثر خ دغه شی دي اوه ان ربکا رب چې تاسو په تلوار کوي راز پجنیا کې غواړي چې عذاب دي اوه ان ربکا او یكن رب په ردیګا ستاله جو پدین خو اند په دل دي عل الناس خلق باندي په تاخير د عذاب کې ولکن الناس رم شکر نادا کوي د تلوار کې په عذاب او این ربکا او یقینا پروردگار ستان چې دی دیعلمو لپیگی ما توکنو هغه چې پټای شذورهم جنون یعنی شینه دبی او ما یولنون او هغه چې کاره کایو باجنا پچو باندې او ما من غائبتن دا ترقیدا او مشتری یوشه صح پټی دونکې صح پټ ولی زکاداته علماء وی دا غائبتن کده مبارکایته پاره نو صح بده اسمان کې پزمک کې الا بي كتاب المؤمن مگر دا په یم د خپل کې په حفظ کې دي ان هاذا القرءان یاکنن دا قران عظیم کې دي یا قصص دا بیان یې فبنی اسرائیل باندې اکثر لدی اکثر هغه خبري اکثر کنا چون به یختلی چې دی کې مختلف دي سمانه ک عظیم کې سوچ او فکر او کونه اختلاف به ختم شي ختم بنشي یاکنن به ختم وإنه لعدن اده قرانین هدایت دی په اعتماد د اعمالو او رحمت دی په اعتماد سمرات او په اعتماد د نتایجو دې مؤمنین ان ربک یقضي بینکم الله به سلوکی په ما بین د دې کې به حکم هي فقتل عدل السلام او هو العزیز العلیم فتوکل الله توکل په خدای کبا انک علی الحق المبین او څوک چې په حکیموبینه کنا نو بیا څه دی هغه اته ما طال زمي دي پروي مکوا پمباته لچنی انكلا تسمع الموت تاك سره تا امر یعنی هم كول او انكلا تسمع الموت بي پشان د مرضي او تا امر ول مر تنشکولي هغه پیدا مرتبشي اغه اغه خبرونه با سره دا نو آیات مبارک کده خبره وی کی مفتی شفیع شه ویو چې خدای دی آرام کی قدیس سره آیات لګی چې مړی او ری کنوري دا آیات په دې بارکه ندی عادی وچنه چچو سوکو پس ما الم موتا با نقاهل ندی ناوی په استدلال کې دا نس ندی وروړي زکه چې دا د مستدن ندی او خدا باد تشبيه نه دي ها باقي مسله څه ده مسله په قرانه کې اختلاف هاشمي بي انکار کوي عبد الله ابن عباس سره نه کوي کله عمر هغه ته قايل دي هاشمي بي دا غوډانه به څنګه تابینه کوي چې اختلاف راغی پچا او یلای او منا حاذا بیا من منګه د دې په انده علماء سره درته هغه مری جاغه خودی او غوړی چې دته د وی جمدیدا خبره او رینو او رولي شي چې لنې وقته نشورید بس هغه خلاص منګه دا شنومایو چې دني پس پک ان ټیم کې دی اوری حدیث مبارک راغلی ټیک تا چې عبد الله ابن عمر وایي عبد الله بن عمر چې دا مری چې څوک لمبې غم پیجنی چې څوک خبر ته ډیا غم پیجنی چې څوک په قبر کې ډیا غم پیجې ډکتا واقع دی چې د بل حدیث عبد الله بن عمر دی چې سره راګي او پمړی باند راځي ردیته و چې السلام علیکم کنا اهل بیار منل مؤمنین ول که نا يَخْبِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ صَلَقُنَا وَنَحْنُ بِلَا سَرْ او دا سلام دوا چهو نو چه دی دنیا کی پی جند که نو دی داغ سلام جی و پی نو اسمه پی سی پی سی پی سی پی جاؤ چه دا منگ دا دیو بند او دا یا که دادا چه منگ دا سی ار مڑی آوری او ار ساتی او ټول مری اوری او مرګ یې دی کی نه کوم زکر او مؤنس پیژنی دا سمغاناو نه موږ چې پاکو کنه د کوم مری ای تا کوم جندې خبر مری تا وری نوو او دا مستدل نه ښه مطلب له خبره تو الله کلام دا واخله نور پدې کې جگړي نه پکاره او دی رو دا نه دی پکاره ښه تاسو دې کله نه خبر نه دي پکاره دې باندې وینې پېجوږي دغه سره دغه خبرو کله زیادونه تعقيدات سره بس سیدا سیدا دا, دا. تسمع الموتا تعربل کنا فاضتی زی سره وی بالکل نه دې مفتی شه په خبره کړل اه وې دې سره بس کې چې ها لا ينتسمع الا من يؤمن بآياته بصر او سكا تمامش قالك جتا اورولدا هي تصير تقول يشو بلتا انا شكولين شي مؤمنين وخا اولين بجي مؤمنين يبي دا بالك دا خبا بالتشفيد تجي تر اورول نشكل منوتا اغاورول تيجي چباغي مرتب شي لك تسراش ايه صافي كفا ايه ا دکبرو شیفتین کی موږ سکوا هر او جنې صدقات ورکوا ها نه پدې سپېتا مورته په ارضی دی بوویو کنه نه دې او پرول چالې باندې پېټه مورته په شی موږ پدې قایل یو چې دا اسو کنه ورځې دا چې دا سپېتا دا کنه دان دان فدجی ولنا توسم سم ودا دا خالص په پښتو مې ټلفون زو او تا او رول نشکولی کانو تا چه کون دے او رول پشان ده کنو دی کافر پشان ده کنو دی او ده کنو تا او رول نشکولی او تنش او رول دعا او رول بیا خصوصا ار کلشی اگردی که مجبرین شاکون کی نوکو کون داسه دے کنائی چه ما خامکتا دا گوری نوکو را داسه دا خردان دانو موس پکاردم انا هوګو نه د لاس او چه شاید نو پتاګم نپېګو پتا ته شوغري <تصفح> اغه ما انتا د هادر اومي او تنه یې هدايت ته مونږ ان دلانه ته ت دې ته ہدایت نشکولې د خپلې ګمراي نه انتشيو ته امرول نشکولې الا مایو مینو مگر انسو جمانډوري یا یا دنا زموږ پایا تونه باندې نه په کوم مسلمان او ته امرول کول پیدا مرتب شي او اذا وقال قول او ثابت شي وینا په دې باندې نو دا علماء وکړلي چې دا به نه په څه ویدا بموت العلماء ورفع القرآن چه علما و او کله به یک قرآن عظیم چه خلق سان رباط چه دل قرآن چیزی پروتچویدی قرآن شریف کی داتکی پکینشتہ دا علماء لیکری عبد الله بن مسعود مبارک فدی قائل راضا بموت العلماء ورفع القرآن اخرجنا لهم من برو باشو زی یا عجبا عجيب الخلق عجيب الخلق الطولي زکه دا د بدن کې رننه ده بل ارتز مکه نه من ارتز مکه نوې چې د مور نه پیدا کیږي لکه حیوانات د مور نه پیدا کیږي مور په سم کده دا وکم زه روجي مسراد الله مخبر تکو مخریز کې هغې زکه کوم چې دا دا دا بدېږي په دا یو عجیب الخلقت دا سید چه دا سید دا مبتان پا دی جن کی نیدلی دی سر دا سلیمان اللہ سلام مبارک سری نمو سالی سلام ممسا دا او د سلیمان اللہ سلام مخرو سری دی چه دا روزی دا دا جمع پشپا باندی با دا کوح سفا دا روزی تخقیق بتا خدی پای جی دا کوح سفا. دا سپانه ریته د دې یکن په دې کې چې د پټو درې دم نما په بیا دا به ورته پکی چاندره په دې پیښې دي نو بحث تحقیقي کوندلار چې دادہ کوه سپانه بروجي او رازي په بيت الله مبارک د براشي او د قزې ته پچی بعض ګور نورم پکړې خبرې کنه چې شام د بيت المقدس نبروجي شو کو یوز نه شوکه او تحقیقي خبر حافظه مې دادا تقذ نه بروجي د دې مه په شپه بروجي او بزیا به کم دې کنه د سره به تام تغبيه مې دا څه بپدیم صباح نسل د تقديوي تقديخه او نو تیر میوزیک دوه خبرې دي چې وی کنه نو مم بفيږي مم باس د مؤمن دي د کافر کې دین شنه دګه اوسو کوي چې نا مولانا عبدالحق شه محدث دی لږی کلیری چې خود د ماده د مؤمن مؤمنون لکه څنګه اسم پائل مم نه نلکه شي غزي او درم کول نه ما يعني سي غم نه ما ددا مؤمن ک حرف دي مم حمزه او دن دما دبلی کي ما دبلی کي شي لکه څنګه دا او کافر ک دتقسمه کافر دا نه بولا کړه داځبوده پدې پاباندې وي نو سپینب شي بیا په کاپ فل له دین له اسلام نشته په خبره لاکړه دا که ته په دې کې وکړې کار نو په اسنور خلق سره به خبرې کوي زمنګ د طرفنا کنه زمنګ د طرفنا به حکایت ان الناس به شک خبرې کانودی بیا یاد دنا زمو په یتو نو لا مينو یمان نه رولو دګي یقین نه کا او یم وانا حشر او په کوم وخت کې من براجم کوم میدان حشر تا من کل امتن د ار جماعت نفقوجن لو جماعت د ار امتن یو جماعت مې مې کذ بیا جنا په هم یوزون بی بسکی شي بی برتول شي چاخر وتر اور شي کی حتی اذا جاءو یان دې ځا په هر کله چې د ميدان حشر تراشي مقاله الله تعالی تو وي توبی خان چې کله زب ته میهاتی تاسو تدک دیب کړو نه هتون زم ما او بلم تحیتو به علم او تاسو به علم حطته د جهته علم نن وکړي بلکې به د فکر او د سوچ تن تاسو سره کړو اردم کړو کنه اما ذا کنتم تاملو نورم سکول نورم سکول کوم دا ام کوډه هہ اه ایا سره دا ویلیک په تدویاله کته کار نه کوم نوړ دې څوک نه څه پېښه غره دې محاورہ چې نه راندشي کې دې sidang محاورہ تمو نوړ بیا کولې هم محاورہ وې ما د خپل مشرانو اورې تدل نه معنا دې چې امازا کنا وکړې کنا چحقه وه له حفره رمتوخي کولی کنم کو ديځه مکانم کوم نو کار وکولې او ثابت پښی پدوی باندې عذاب به یې عذاب ته ثابت شي یا ما ظلمو د مشله کو نو په حمله یې ته کوم دی په خبر نه کوي خبر ویل نه کوي ځکه چې دلیل یې نشته نو اولام یې راو ای زینو ګری چې د چمو شعبید مرشل ده یسونو به چې دوی به کې آرامو کی ونه هارا اورات چې مو شعبیده با سره ده مخصره یانه سمانه د دن کی یانه زیاده لري جو ان فی ذالک الایات الکوم یؤمنون او یوم عین تو کو به سوري چې په په والشی په ولش پیلای کی ځکه دارښتو حالات او د عملش پیلین لهشتو دیخه مفاجعہ ناراضه به کی دا اثر د نفخی اولادې دا اثر د نفي اولاد په حيوان کې په پدې حال نو غبرو بشي تر دې چې دا غبرواله په مرګ ته ورسي مرګ ته ورسي په پدې حال نو غبرو بشي چې دا غبرواله دا یربا مووځي چې من په سماوات هغه څوک چې په اسمانونو اول ارض هغه څوک چې په زمکو الا من شاء الله مگر هغه څوک پې کې چا اللہ ارادو کی نو دانچ دیکھنا در منصور کی دی او حدیث مر پوئی نقل کردی چا من شاہ اللہ سوکتی جبرین و میکائیل و اسرافیل و ملق الموت و حاملین العر لا بیشی لا سوکتی بیبنم رگورے بیبانے مرگ پتا ختم کیلان را جی بیبانے مرگ نشتا او بان جو مراد من پیل اردنا سوک دی من پیل سماوات خود دخشو کنا او من پیل اردنا سوک مراد دی شوحدہ دی شوحدہ بن ملی کمچه شیدان دیده خدا پلار که مسر آزا من شاء الله مگر آغشا اللہ ارادو کی او کلن او ار یود دی مخلوقات اتوهو راجب اللہ تداخرین خوارو ذلیلہ او تر الجبال اتبوین غرونا دا اثر د نفقې اولادې په جماعت کې دا اثر د نفقې اولادې په جماعت کې اته به ویني ګمانه استحبها شت پته ګمان کې جامدتن ته کې واقعتا چدا ولا دي لیکن وه يتمرو زکه چې د رقتي نو ته به چدا ولا دي لیکن دا مزي او راضي د معنا کې تکرار فروت دي وه يتمرو زي مر السحاب پسند دو رات نو د اوریزه دا کدو یز چې بادو په سیوی سن الله الذی کنا دا ولی دی سن الله حسن عن دا پیګی حسن ا خدای دا الذی اغه سنع اټ کنا خدای ویا د خدای سیفتی الذی اغه خدای اټ کل شی چې محکم پیدا کړي دی پیګی محکم کړي دی هر شی ین خرط هر شی اناو خبیرمی ما تفعلون پیگی اے سنگیا محکم کرده خور گوره نموند دا لسونی دا کم زخن پیدا دی او پل کار پر خود پریدی نم کم ندی و باسکن شددنا اسرحو دا سون محکم اندامو ندجی دو برشتان خارجاال غولا منگا چارجا کم دیج دا زمان لسونی چا کم کارل پیدا دی نماظر کئی کنو سفوری پشوی ندیج او او سوان چارجو لکا دا سوانو نو سره دې وکړی چې ګوره دا واپس ای اسکار مې چې ګوري دا د ابن تাইয়م ځان چې کم دي کنه دومره لک ام د امونو بل ديشتل چې محکمی پیدا کړی دې هر شي انه خبيرو مې ماته پهلو من جاءل حسنتی چا چرات لو کو پای پننو منی کې نپل خو خير منہ ندد په ر من همنه به سبب ها من سببی ا دا من په معنا د باري ولي به تر پيداګي په سبب ولي جو فلصله نه دي راته او شوق ويا جا به الحسن ته چا توکو بته کې چلا اله الا الله دي انه په لهو خيرون نده ته پر به جنت پي من ها په سبب د دې او دا من په خپل معنا ځکنه و چې د کليمه نه سوخ به تر او وهم او دی شریف من فضائن پیگی کنا دا گبرہ اٹنا دلتا دا فضانا صدی لکا پیگی کنا یا لکا مراد دا فضانا صدی خوفت خوفت گوری دامانا حالتا کہ جلخم فضاو دلتا خوفت حالتا گوری موتو گوری موتو کنو وهم من فضائن دی دا خوفو جو میں ازن فتا قرز امان بای او من جاہا او چانچ راتبو کبی سیجی تی او با دی اصرا چشرت تی نو پا قبت اولتا بکلیشی مجوم خوند بی فی نعرف و اور کے رازہ بی بھی کنا او خا او حل تجزونا اولتا بکلیشی حل تجزونا نو چه نو چه مخل اولتا شنو باقی بدا نو سالا اولتا دے کنو باقی مولتا دے حل تجزونا بی اگو تجسی تاس تجان جوئے اِلَّا بِمَا كُنتُم تَع ما تعمر شوی دی انعابو دا چزا عبادتو کم رب حاضی البلد دا بیگی چزا عبادتو کم درب دا دی خار چی مکم معظم دا تخصیص دا عبادت پا دی پوری ولیوکو زکا چی دا بو کھا مبارک دا بیگی کرم اللہ و شر رب خار نو دی را مبارک دا پا دی دی تخصیص شو کرج بیگی حرم ها چا دا محترم اقردو لدى او بديك بياد بي حرام اقرد دى خالي حرام اقرد دى او لهو كل شيء ادى اللہ دا بارا عرش دى عرش سمانا ولی دا عرش خالد دى معلد دى متصرب دى او كل شيء دا دى, دي او بل دا بے معمر دى و عمر تو ما تعمر شو دى ان اكون من المسلمين جزا شمد قدن نخازونا درم درم خبر دادا دا. درم خبر وی و ان اتو القرآن او بلار چې زوللم قران عظیم تلاوته دعوه اله توحید نه په معنی ته دا څوک چې شو نه په انما يهتدي دې په شو دې نفس نه پر دنه او مونږ ته څوک ګم ناشو نه په قلت و انما انا من المنذرين زه دې وروونکي نه او په اخر و يا وقول الحمد لله سنا د خدای لپاره سيريكم زدي چې الله بوخي تاسو ته پېګې او ايتون خبر چې علامات تکيامت دي نفطاریفونها تاسو به او پی جنې پېګې فب پر برزخ کې په قیامت کې په وخت نه دی کې به مو پی او مونږ به هر بوګه په ژدوی دا د ټکو ته ورته یو وقص دوران کې حاضر دا چې حضرت مبارک قدم مدینه طیبه د حضرت کوه تا کې دانا نازل واللار کې ناز شوي تر دې پوري چې حضرت مبارک دې کې داس پرته بغیر د لارې باندې تو اولار او جحفه چې دې مدینه طیبه ته او ژه دا جحفره را به همت وې او جحف همت وې او دې جحفه تر په هغه ځای کې لا زموږ کې موځمه هیڅ شو له حضرت مبارک دې یاد تلګیر شو خپه شو روایت او کرابدي تجربه وی جوړل او جبريل الله کې خیر تاسو خپکه یما خدای خپلmai چې ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک یما جدا بالکل دا بالکل په اخر د دې شوېت کې راغلي دي ان الذي فرض عليك القرآن هغه ځاد چې په تابعه نه او دی په تابعه پرسکړي دي امر په قران او دारणي تبلیغ او قران عظیم په تابعه پرسکړي دي دا راه تابو واپس کوي پړير عزت تر کې سره معاذ تاج مقام معزز بدن اگر چې وره تدوین پاکستان خو مشهور ترجمان دا تابو مکی معزمیته واپس کوي پړير مبارک چي ده کنه دا ویدا صورت مبارک چي دي سمانو و سمانو رايتا دا اتو اتیه یتنم مبارک بسم الله الرحمن الرحیم تو وسی می خد اعمال دید امانا حروف تلک ایتو کتاب النبین در روان مزامین چی دی؟ آیاتو المبین دا آیاتو ناله کتاب خکاره دی نو پا دی شورت که چی نون ویش بیین دی و دی نو دا مبین لازمی شو او کدو ویش تلک روان مزامین چی دی آیاتو المبین دا هي ته د کتاب مظہر د حق د باطلنا دا مبين دا بانا متادینه د کې د مشال شدام خبره چا دا دا تفصیلا ذکر دی دا تفصیلا کې ذکر شوی دا دې کده خبره راغلی دی ندوالے کمن نبئ موسی و فرعون بالحق ددیزر ج دین وعدے کی صدا دا ددیہ کسی وعدہ دا من گل من نبئ موسی بعض نبئ موسی تمن تبعی جی بازی واقعی دا موسیٰ و دا فیرعو، موسیٰ علیہ السلام و دا فیرعو اللہین بازی لوگ، بازی سمانہ، بازی معنی دا چکم کی نسیت تی او عبرت تی زکر قرآن علیہ السلام کی سمر واقعات زکر قردی برای عبرت تی اور برای عزت تی او نسیت تی او تذکر دا پر دی ځکه دا مننه تبې زی په دې تبار نه چې دا ټول واقعا مکمل دا ول تر اخره پوری ذکر نه ده چکه مې کې برستي مخه بیا شو دي د حق کې پਛادت کې محض سره دیندا معلوم شو چې تاریخی واقعاتو کې ضروري امر چې دین مداصدت کوي ځکه قومي یو د پاره د نفع د ازغ قوم چې وي ایمان نورې تخشیش دې واقعي bale کوم یو منو په شا متعلق دی دا په ندو متعلق دی منګې لولو د پاره د پردي د ازغ قوم چې وي ایمان نورې نو ایمان ضروری کنا بی پر دا تخصیص پا دیتی بارو شو چو پا واقعان تو بانی عبرت دوی اخلی او سوچ پکی دیوی کئی پایتونو مبارکو که تدبر بی کئی او دوی پی بانی عبرت اخلی نو دا تخصیص تنب پی پی اتبار دی او دا عبرت پی اتبار دی چا عبرت پی دا وادای کس شوا پا دی آیات کی او ان فرعون دا اجمال لري کې سخت اهتمام ور دی به اجمال دي ان فرعون به فرعون چي دي عالى فل دا عالى په منځ ته اعظم لري د دلوه دا وکړه پزمکه مصر کې تفصیل مدارک کی لیٹیٹی چې څنګه دلوي چې دې کوئی جنون له یو کړه او بودیته ایرکو او بودیته ایرکو د ما بودیته بیا وکړه دومره تکبره کړي حد او وجع علی او دغه وجلا چې دغه ډول دیو شیډون کې د مصر و سېډون کې د مصر دا خدای تکبر فوجو کنه شيعن جمادشیاتن دا 파رته په خدمت کې پچا باندې به یو کار کوو پچا بهځه جن کوو پچا بهلش بیس او کې کولا پچا باندې به خټه کولي پچا باندې به پاده جوړولي او دا وی په زنګانه وبښته منت نو کول <coughs> د قهوجا او یسته د ریپو شمار کړي یو په افد دینه چې سبت یاندي او په دین او ته ترجیح ورکړي وا ادا دې دا سبت یان چې کنانو سبت یانو شتیانې مولد کړیو او کتیانې مولد کړې او زور یسته د پد د چې زور د ختم کړو همسره کې د دې زور ختم کړیو او زور د کتیانو قائم کړو د یو طائفیو د هچما اته د دې نه چې شتیان د سبت بنی اسرایي ته او که به تو د فرعون تو وي او ده هغه چې یوسف خپل اپنا اخو علاول به زمن ته دي د فارچ موسی السلام پیدان شي او دای یو واسه وې استحيي نساءهم او جندې به پر خودي زمانه د دې برائے خدمت ندام په ظلم کې داخل دي کنه لري ندام په ظلم کې ورنگنیتان صوبانی سوال وشی چی جمده پریخو دینو پد دی کسو سغو جدا نو خدمت تپاره دی نو دده علا کول ضروری شو علا قول پکار د نو ده مختز مکنه لرکول پکار تخریب کار دی تخریب کار صلی خدای زر تر زر ختمیی ولمو د دې کړی و نن غوړو د ولا خدای پاک ما د کفر د وجنه شوک نه دي حلاک کړي تر کومه پرشت خریب کاری نه دا کړی ونوړو دا تفصیل دوا کې دي وادي واقعا اجمال واقعات تفصیل واقعات ټوله تمام ورکړي ونوړو دڅه چل کړيدي د چې کم دینو کې کسو بنی اسرائیل زو ختم کړيدي ځی پکړيدي او قیرتانو ته قوت ورکړيدي او خدای پاک سکي ونرید دزه طالبانو ته بعد بعد ده کدا خبره کوم په تفسیر جلالین کې مو پټور کی چې فکر کوا تقديري الهي په مقابله د تدبير فرعوني تفكرون كيف سكي سكي يو تقدير الهي دي أو بلتر تقدير فرعون دي متدبير ومقابلات تقدير كي كالعدم دي باستاقان دي باالله فاكوي چه ونوريد منغ إرادة للو أنمنا چه حسان كروتن يوي على الذين ستجي ای کسان باندې چې ضعیف شمار کړی شو دي په ارضی په سرزمین د مصر کې ali pula mai was da musafane nevi da ko pian mazab di yada hadda faridi da di bisran mazab di ka da pe sharjami wa naj'alakum uzquru kha che munga bi ogardaw دا کمنیا مچو نیامت یو خوښو او ونهج الہوم الوارسی او مونږ د وی وارسان کو د سلطنت فرعون د ملکي فرعون د نیامتي دنیاوی دي او ونه مكنلهم او مونږ حکمرانی ور کو د دې ترځ ارض پر سرزمين د شام کې مراده د شان او ونوری فرعون و حامان و جنودخما من حم هکانو يحضرون او منگ اخیو فرعون و حامانو لحکر دادی دوارو تا حامان وزیر دی من حم دادی بنی اسرائیلونا دکی زیپانونا ما اغواقعات کانو چود و يحضرون چه بیتیاری بازو له مو لا لري د دې کلمت عبارت دشتري د واقعاتو نه چاغه مختلف واقعات په دوی راغلي او بعضې کوم دې کلمت ما ای د تلشتري د مولود مبارک نشه مصالح اسلام دي چاغه و ته او خل و ارحين الی ام موسی او منګه وحره ولي گلا مور د موسی علی السلام ته ولمو دالکلې دې چې دا وحي الهام ده او قطعه دې چې دا وحي منام ده دا په خو کې را او جمهور پدې دې دا وحي د جبريل دا خود نبوت نده امر کې برای بشارت ده وحي چې کوم دېږي که سو جبريل لا غل دې لګنده چې کوم را دا د نبوت وحي نه ده ایلا امی موسیٰ مورد موسیٰ علیہ السلام تا لیا بنت حاتیزو یا لوخا بنت حاتیز دیدہ حضرتی یوسف علیہ السلام مبارک پان الواد کے دا دلو ایمارتا بے خوابند دا آتا اس طرم دیا یاد کی مقدمہ کی ویڈیو چھو کنانی جیم مقابلہ فدیو یاد کی پدنا یو آیات کی دوپا کی عمر دی دوپا کی نحی دی او دوپا کی خبر دی دو خبرو ندی بشارتو ندی پدی یو یاد کی آغدادا ناولنی عمر دی ان اردوی چدت تیور کوا چه سمع وقت پوری والا تیور کوا ولمویلی چه دریمیشت دی تی بے خوف پور کڑیو فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ مِلَل الْجَوَاسِيس أَرْكِضْ تَيَرِيغِي پَدَبان دې د جاسوشونو نا جاسوشانو نا دَفَالقِي نَبِي خَطَرِي یو غړوا بِي خَطَرِي او دَدَم اَمَرْشُف پَالقِي پدې دې به سيټه تا يم چې دې ان دا به دی دا یابته وي او ولا او تميره گا دا رکی دوه تدنه دا اوله نه خوف او امره برابر شوی او نه تخذني او مغم جنکه د پراه تدن دبنه هیڅ وي انار دوه هیلې دا سدي دا بشارت او خبر دي بشارت خو خبر وي ان را دوه مغ بده واپس کو اله کتابه اون تک ک بچي واپس کو خف بپنان بتاته ور کوي او بل خبر دادي چ وجعلوه مل المرسلین مغ ګرزون کیو دلغه د پیغمبرانو نا په وخت رسالت کی چت پګې چې خیر وو سره ته کراګلې دي چې دی ول صندوق جوړ او هغه دنه چې کوم دی پر تار کول لږول څوبن او مالو چې پکې وته واټ ټول او حضرت مصالح سلام وکسم او بیا چې دې کنه او ور یو تجربه کو او بس هغه کې داخله حکم مطابق دی په دریای نیل کې تشبيه واچو او د دې دریای نیل نا یو بیا لچې دی او یو لختي دی له دا فرعون فکر ورغلېو د فرعون یو لور وا په دا غټې کې هغه غسل کاو چې دا تابوت یو لري تر په بدن باندې پرګیو چې دا تابوت وسرو لګی نو دا کې دا وحلا او د نور کسان ته واسکړی پمند باندې د پوه تک جه شو ولرکو وی کتن نو ماشو په کې د پر پوره محبت واقع شو او اشاره تصویر په دې ټکی د شورتي تواح وال قیت علیک محبتا من د په دې سره شارت تصویر الله په وی خیر جر زړه میووري خبرې پکې لري جاتي دا باک چې دې کَنډي ری خبرې بیاځل تدې کې جلال الدين کې کوزه دوره وکړنو دا دا خو در پیز سلمي خوځي دېغه لګي روزي خیر خو وخت یې ماغه من لګي روزي پیز په دې کې ان دې دا باز کسان ویلي چې دا تاسو په دمهشته کې ترجمه کوي نه دا په دمهشته کې نه ده کومه کتل که توکتل نو پکې هغه کې کال کې چې کیږي کالکی کی گی کانو خاغا خوب پمن رسکی سلوی اخمینٹی یادیش مینٹا او دتتی پیور ازمانی پینزگ گینٹی پی لگی نکی ساب دیو لگا او دان ٹیم داغین ازیادی گی بلدار چا کې که قضا یادی که خوکن دون قضاگانی چا نازئی نی ندا خم و کمل صافتر جمع دا صداسی ندی گی نی پمن او چا پی سوچ کرنی ندی آل فرعود بلدار شه مولیش هم دې ته پاره دي طالب هم ته دا طالب ډېر نادانی چې دې د ترجمه سره بل کتاب وایي شخصا نادانی ده دې سره بل کتاب نه کیه ای نو سره بل مزق تلخیس شو مزبر د کتاب موږ ولر شروع کړو یته خدای کو کڅو باندې کو شراجیم شروع کړم لیکو کې دې سره څنګه کیدا وګا نه چسړې چر کوولو خري دا په الله د دوامونو باندې دا په کتاب دې ته کې خوبه پیفي یو طرف تذکر دی بل طرف تعلیم دی بل طرف تصووبته دا په سنداس شه نه دی دا د ټول مرشي دې نو دا په ټول مربه وایي چې خیر شي جن بخوغه نه ټول مر کتاب دې دادې اوروځي نه خدای پر خوش آلی کی او ترسون ایوه اکن خدای پر خوش آلی کی کدر زید اللہ بیعیم جاتا کهیدی نو خدای پر خوش آلی فلتق دردو بس راواغشت دلرد تابوتنا آل فرعون آخوانو در فرعون آل و عملی در فرعون راواغشت دردو آدال یکونا کلامی داکم لام دی لامی آکبت میتاز تپشیر کی بھی لیو ایوح صاحب ایوح صاحب القصر المعلا ستتفن عن قریب في الترابی لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت و ابنو آيا يا صاحب القصر المعلى ستطفن عن قريب في الترابي ايه صاحب دلوه يمانيه شهد علوية قلاد والده تبقي بيوسيكيه <تصفيق> ستطفن عن قريب في الترابي عن قريب تشدب تخور كسملي اولهو ملكم ينادي كل يوم لدول الموت وابنو للخرابي عدد پر ملائک تی چر روزانہ واسکې لیدو الا زې قبول کوي دا امر شګه دا للموت عاقبته مرگ دی وابنو اول چې کم دی قلاغان جوړوي للخرابي عاقبت خرابي دل دی چې خرابي کې وباتکي دي بنا ايشو بي الله رز جلال فرمایي شی لیکن دا لامیا کې بدته اکه بد پیدایشی شي شي بد د ویده فارا اته وند او خزنه او سبب دا غل زکه چهور سلطنت ورته چې ختم شو د زده مګد کدا شنه دي سبا صلاح ان بشکه تعاونو حامانو د بی غانو اتبا جنودهما اتبا هما, هما لخر د دې ځوان قانون خاطئ او دوی غتاکاری بی ګناوله صح او خطا کور نه کوو درست کور او وقالت امراتو فرعون آسیا بنت مزاحم دا آسیا بی بی دا چر دیر آسیا. دا آسیا بنت محا زد مزاحم من اولاد یوسف علیہ السلام آن یوسف علیہ السلام زبردش جرد لن بی آدیجی دے آسیا بی بیو فرمائی دا چکم دیکھا نا زکر چی موسا السلام دا سکارو چر دیل وی شو نو دبه شې عبادت فیرعون چې کوم خبرې وی پاږې بیرته نه کول هغه باندې او خلق د واده خدای د عبادت حکم کوو په وړاندې فیرهم ریه بس د اورز راغې بیچ دا سړی جدي دې خو یې زمما خلاف کار نه کړي هر شي به دی وی وی دی وژن پکړی دشمن دی وایي اب الله چې ورکو ډول کې غرابت نه نیولو حاصل کې دا په دغه ټیم کې دي چې دمدې د تخلاق وې چې پرچار کو او خلکو ته د یو خدای او ملګري پیدا شول مؤمن دا علی فرعون چې دی الحمدلله و جره وکړه دا هغه وخت پیغمبری پیغمبری خو پیغمبرینه وات پیغمبري خو دې ټیم کې نه و چې وجا ار ظلم منخصل مدینه ته چې سره را منډه والی نو غدد دا خو دې پیغمبري ود دسر په دې خبرو کې هغه موافق و بل دې سروزي د فارو د د چې کلی چې نو نه دې او دې چې دبل جهته لګلې و دې پیږی ارمه پټې کړه اوسه دا موافق بس ascii بېلوه بی توینه وکاله تیمر فرعون مو وی چې کوم دی بيبي د فرعون چې ascii بنت مزاحم ده عبره عيني عينين هوا هو. دا مولود دا ياحواله د سترګي دي دي زمانه لپاره ولکا حديث کې راغلي چې فرعون وتوي ویلکی لالي استا د فردیزه ما د فردیز پیغمبر علي سلام بيو کده وی چيلي ولکی نو ځوانو د یا خوالی دسترگی برد بارو دا پاروی او دے زانے پخبل لکی لالی اس تارا پارو دے و زمان دا دا یو حدیث ولمو نقل کردی والله آلم بش حدیثی خوبیسان دا نقل دے نو لان تقتلو ہو تانسو دے موچ نای دا جمعی شردہ زکچ باچائی آسان یادارا چه ده ده اغاو عمالم پکل آسان یان پانا شاید چه ده بمونگ تنا پراکی پیدا براورسی او نتخیدهو ولدا آیا بمونگ دیونیش پالوان چرا زکا چه ده ده علواد نو او هم لای شروع او بی نپیدل چه ده انجام بسرو جی منګه خدا خل دشمن ساتو خود دې بسات جام لوي او اسبحوا واتکم موسى زکه دا د شپې پاتیم کې اچول نو وګردید او اسبحه د سوار دي وګردید د زلو د مور د موسى عليه السلام فارغ خالد عرشه نه سیوا د موسى عليه السلام فارغ منس د موسى عليه السلام عدا غریب ته عمره څنګه شوا ان كانت دا انصري مخففن المسقل دي ان كانت ان ان نحاشان خبري دادي او قصه دادي چې قاعده دا قریب وه لته بزي چې دا اظهار کی په دبان دي چې انه وي ابراهیم چې دا زمادویټ دا اظهارې کړی لولا ان ربس نو علی علا که چرت مونږ پټه نوی لګولې د صبر په دې پزلو اته ولی می دا کار وک لتكونه منالمؤمنین چې دا شی ته تصدیق کوم کونه په والي ځخه دې جواب خدای پاک کړی دا کومه وعده چې انارا دو الهی کې چې دې وعده باندې دې یعني تو دې او دې اعتراض داوش دا څو تدبير جوړ کچته دتې لارښوونه لې دام مسدری دا, دا تدبيرخه وو قالې خپلته ابي وچ کم دې بي خور د دې مصالح اسلام کا کل شم بي بي دا څه کوا اسی هي ثمن تعالیش کوا زلاله شې ابي پته قذر بانزا چتلاله اولا مولی کلی دی چه اتبعی اثرہو حتی تعلمی خبرہو سب عبارت ایک دے اتبعی اثرہو حتی تعلمی خبرہو ویزا درد پڑی اثر لانشا چه خبر پڑی اتا دولی رب د بھی دی با قتل دی ما شمتا ان جنبین دلرین پتھون دی پتھ پتھ پت ایک اوہم لائے شروع اوہ دین پیدلا چدا چکم لینو سدی دادا دخور دا اللہ پا کوئی چو وحرمنا دا حرمنا پا مانا دا منع دے او پا خپل مانا ندے زکی چھ ماشرم احل تکلیفنا ندے چھ پتا شی حرام شی نمک بن کریو آلائی حلم را دیا پردبانی سو قبل ولده تدا توركونكو دا دادوم راكي شمتي پرتاتي بي. بيغي قبل ولده تدا تا تاوركونكو دا جناناو دادوم ربم زافا فكيه پط پرتاتي دي دامانا دي من قبل من قبل شمانا من قبل الرد الى الام رب بنت قولنا مورتا فقالت ندی واتم وی حل ادل لكم ايتا ست خودن نکما على اهل بيت پيو خان دان باندي يا پولونه وو چې د تربيتو کی لكم شتا سره لپاره او وهم لهو ناشه وو بيګي او وې چې دي د دي ماش لپاره خير خوان دا خبره ته ووري چا حماده ویدا دا یینو ویدا جنې د تخان نن پېجن چې دا څوک دی ویدا موږ ټول ویدا کان ویدا اونو وساره چروا واست ویدا تاسو وی چې وبوم لهون نشوول به سبه زبه دا اهل بیت لهود دي بچا دا له دوری یو ویدا زمير څه بچا تراجي دي دمر اړتیا یې کوي ا په واپس کړې اله امه یې خپل مور تا دا صدقه کای عینوها چې د دې سترګې ښی شی د په ملاقات او نه په ځن ا د دې پیرا غمجن نه شي او بلبل تعلم او دا توضیهی چې انوادل له حق پکا دي چې دا والديه کې هلښه دي ولم ما برابر شوته واستوا ارکل چې دی ور رسید خپل قوتي جسمانيته پیږي د حياتي قوت او دې چې کوم دې ویګي برابر شو یعنې برابر شو قوتي عقلي د ده اغه قوتي چې شمالې دي دا قوتي عقلي دي دا برابر شو اته سلیم مراده حکم دي د ته په سلیم دي او علم او ویګي او د قوت نو ورکو بایگی پاہمی سلیم میں ورکو او عدمی قوت میں ورکو او دا پا دو پوری تخصیص نیشتا وکا زان لکا نزل محسنی تقرنگی منگا جان زان ورکو نیکوکار کوکار ولی زکچ نیک قون کی پا عمل پای لمبانی عملو کی نو پای زانی علمی کی ترقی راضی کنا راج آمخا راج جا عمل پا کئی په خپل وخت ته ترتیلا زیرو زانه دا مسله عمل تنه شنه به یری کمنه او که دا خو عمل ترانه شنه ځکه مسله یې او دخل مدینه ته او دې داخل شو خار د میسر ته په بعضو دا, دا. دا مدینه چدا د دې مدینه نه مدینه د میسر نه د مراده مدینه د فرعون جمنته منفو میمونونه فی ادا چه کم دید دوپر سخه ده مصر ناپا بیاباب دیوا ایجی آنغا خدا دی یعنی مصر ده بحر ودا دی با علتظان لو سیدی جی تا دوم را ظالم سلی دی علا حین داخل شو په وقت د بی خبری کی یعنی ٹکا دار مدا وقلت قیلو لی دی من احل حادو نو دا پدې کې وو توه کس باندې یو کپتدي او بل شپتدي هغه یو کپتدي بل بنی دی شپتي مننه بنی اسرائیل هغه کپتدي وته وی دا بار یو څا د چې کوم بار دی او دا مطبخ د فرعون ته وړمه نو ما سره یو څو د فرعون خپل شړي چون کی جترځي چې یاقوبو تو وی چنه سي دازنه شموري په کې یو بل سره نومو کوي وی محمد علي سلام هغه پریا دوه کوتل په محمد علي سلام محمد سلام طبيب وې په لاره دا ژول په مکه وی غوارې چې پتا یې درواچو سلام طبيب ته ته د فسره کمه پښې د خپل شيرجي نه داده د پي کړی د شي داده الله پاک وي ښه فصتمه سهو اللي ما نه ځم په وجه د پیها بیا یې متفدی مدینه کې هر جولای نه دوه کسان یو پرتلان بل سره جګړه نه بنا کړي یو بل سره جګړه جوړه کړي او هغه ځا ته یو چدي منشیع دي هي د د د جنتی چدا شفتي دي اسرایی دي او هغه ځا بل چدي من عدو بشید د دشمنان ندې چکېتی دی پې او ایدا چکم دی تباغ تر فرعون دی تباغ دې دی خان څمري یان جوړې په خپل پې کې د دد پنن ګډېر سلا پره غلې دی سو کوئی چکان دی او سو کوئی پېل شون دی آپ دې او سو کوئی چ پېل شون دی دا څړې بعدې فاستغاسه الذی نو طلب د امداد او قدرت نه اگر سړی چې د شیئي او د قومي ورده دو علل لذيب اغه چا باندې مل عدو چې مخالفت ده نو هو کژح موشه پس شوک باندې او خدل رسول الله سلام شوک شوک په یعنی او شوک شوک دې د وی چې دا ګو داسې جمع کی او پداسې دا, دا, دا. تی جمع کول فقې ضروري د تا وکړوي دګي کنا وی وخه په سوق باندې موسی عليه السلام دلغه مفقذا عليه په کې نو د دې فیصله تمامه کله په موځا استاګا په قضاړه هدا منه چې واکي په دې باندې مارګ سرې مرشوسه فوراً دا قتل د دې شلچ دی من عمل شیطان دا عمل له شیطان دی ولی ځکه چې عذاب خدای او انه حدهم ذلل مبيل به شکه دي گمراه کون کې دشمن دي او گمراه کون کې دي بني ادم له قال رب به پرې ته مو توجې شو انی ظلمت نفس ما ظلم وکړ په خلنان باندې دا د په ګومان کې حسانات ولابرانی سیئات المقربین تفسیر خدا یتما تبہ نوکی فغفر لہون خدا ی و تبہ نوکا ترته وچ دی پیغمبر ندی پدې ټین کې بخلہ څنګه معلوم شوه اے نوې چ دا الہامن معلوم شوه او بعضویو شدہ قتل لوک ک دې بیا چې او باغې ته ستيار نه و له کوم سره چې دې کنه سوبې دا نه او ذکر چې دې کنه دا په پم حتا تک کی تبیر ذکرو کا کوم خبر باندې چې پرې خپې ځل کې بل تیار راش ها بس پېږې او په کوم کار چې خوشاله وي اورن به ترناراش او کوم دې نه دا داسه معمولې غوندي چکه کم کار باندې خوره خپي التبزل باندې خفغان راشي او چکه کم کار باندې خوره خوشالي پزلبه خوشالي راشي نو الته کې اغه دغه چې دې کنا د دکم پویو ځه جاریونه په هغه کې سر کمه رانهږي نو دا معلوم وکړه چې خدای بخښلی په دې دغه خدای څنګه دې چې پیغمبر نه دی دا د دې شکان عمر کې دی لکه الله پیغمبره ته پاتې دي زه زم په یاده کا نه دا خدا سمو وای کا ټکو فرانشېپ مبارک باندې زان پېک نو بس له هازه په پرله خو خدای ز د مخانو چې زه مننه معلومه ده خو د ما ان نه ظلم ټو نفس ما په خپل ځان باندې تفسیر دی خدای زماته به خانوکی خه ہے قال ربی دو بیچ پروردگار بما انا انت علیه پس سبب دنیا مچ تا پما داما مصدر دی بسبب انامه ک علیا پس سبب د انام استاپما پمهر سره نفلن اقون دفلن اقونا مرتب فاسم نی فی المستقبل فائیندہ دمانا کی ما فائزمت کیوسا تا حباظت کی موسا تا نوچت موسا تے کنا دا فلن اکونا فدغفاسم نی فی المستقبل مرتب دی نوزب النشم زہیرن معاون پریگے للمجرمی پریگے او مجرم تا او مجرمی ور تزکو بی چدا سڑے جگلالو جگلالو دیجئے دې کولی زه معاونت مجرم سره شوړ څخه سړی جگلالو دی نو کله یوړل جگړې خوخه ته په دې روزانه جگړې نشه شي نکوشلو غوري فاشبح فی المدینه صباح ایکه کې یو حلن چې خائفن د لیکي چریږي د دشمن د طرفنا چې سړی مې د ده وریتا د وکه خورې موري پرتیبی درځي هغه په او یا او انتظارې کو د خدای امداد یا یو ترقب کو د سب بندوبخت څخه چلو کوم فایز الذی ناګنا انګسری استن سره چ ام دا دې تلپ کړو د دنه بیل امشه په نو یستصر خو خو بیا یو دا پریاض کو بل څلې سره لاسټو تم پت شرراتی قال له موسی موسی علی سلام متوچ انک بشکته چی یالکدا تسکی بی نغویوم مبین پیګ توحید ډیر بی لارخ کاری بی لار شریه او غویی مبین و تعبت شرائی تب ایر دیر بدراہ آدمی لا ردی ٹپ ندا تک گمرای اخکارا فلم ما انعرادا عظم پی ظلم کو ارکل چیرادا اکر موسیٰ علیہ السلام این یو تشا چا حملو کی باللدی پا اغسره و عدول لحما مخالفو ادوارو دشمنو یعنی اکیب تیری نوچه دووی کنا قالا يا موسا دیس رائی لیو بی ذکر چی داتکی و تاویلو چی انکالا غویی مبین دپا گمان کراگ چی قسم دینن ما پا دی سک بانے ہوئی ذکر چی انتاکی غویی مبین و تاوی دکنی وجن چی ارکر چی راداو پر چی انیاک پیگی آو دیس کم دی حملو کی پا اغسری هو دلو انو قالا دیس رائی لیو بی ا ته ریته تیرا دل ری انت تلنی چته ممر کی کما قتل تنفسم بالام استکرہ ورہ کر پت تک کی یا تنور خلق ولاړو بس او یور دلوی چدی خدمو جلدی لکه خو کنه مقتور یا قاتل خون معلوم کنه په دې تم تکی باندې باندې مش کنه لکتا وجلدی نفس ریک کنه بالام سی فرون ریدو ت اراده نرې ইল نته کو نه جبارن چت شي ظالم دغه ظلم کوون کی او جبار دي ته وی چې د څوک وی کتل کيه عاقبت چا دې اند دې وسروي ورګه ته جبار فزمک کيه او ما تريد تراده نرې انت کو نه ملن مصلحین چت د اسنا کو نه شي اما به مخلوق باش خېف خبر چکم دې دا چراوند دربار ته ورشيته چې دا خوشتا هغه ویچ معلومې دا هغه سړی وځلې بیا پښتې تمام فدا بیج وکړي چې دا د ماجوش باندې هغه سلطنت کې مشوره وشوا هغه دا سړی په دربار کېو دا سړی په دربار کې دروان کې دي په زده دغه د چہیز زقيل لد نامه دا حيزقيل او بس ديم پا قدربار کیو زر پلندلار را بیو موسا الیسلام تیوی استاد قتل مشورو شو او بیو دب ریگی آمدان ایم داریشو ایم داریشو آمدان نا نا نا نا نا دابل صریف دابل صریف قدربار کیلتاو او دابل صریف و جا ارجلن اورانگ چکم دیو صریف دا مومن د اعلی فرعون دی چې نوم حزقیل دی من اطصل مدینته د آخر چکم دی د خارنا د خیر شا دے ان شاء یو بل ځکه وي به خبرو کوم یاس اه چ پدیر اهتمام راته تلوار کوله پراتک قال يا موسی ان الملئها اهل دربار چې دی یاتمرون بکا یاتمرونا بکا رازا مشوره کئی بی کم نفی کا دا باپو من دفی دا اسطح پا بارک مشوره کئی لیا قتلو کچتا قتل کی فخرجو علا دا مصر نوزا انی لکا من الناس سحید زتان دا پارد خیف آیا من دای اللہ پا قوینو از دا پا نسیتو مشوره عملو کو فخرج منها وثید آگینا خائفن یترقب قد مرا مال ربی کای چې دی دعا د سر پردا د دې د پارچ لا پیرارو تا کنه او د ماته اساري اره بنچینی اي حدا یتمات نجات قوم ظالمنا او ولم متوجهه ار کلچه د کو پهل مح مبارک دا د توجه اماناله تلقا امديان جهاد تمدیان تا چې مدین دزي قال عاشاربي دو بیت زو امید لغم د خپل پروردګار نا اي چما برابر کی سوا السبيل وایي برابر لار یعنی د مصر نا اے د مدین تدریل اریږي ها د پدرمیا انل ارمان ما بوجي تدریلاتي باسنلا ندیو مقب قریمه ديال وله ماوردا اور کله چوره شهدو اور اكو شو ما املیان تکبیرون فی حدا یو کوید په د عادی او بودا تا وجد علیه بیا یمون ته پدباندی من الناس یو جماعات خلقنا دی جماعات یسکول شخبل ساروی او یشکو نماواشی خپل څاروت او بور کولی او هغه جده مندونه همم را اتاین او بیا یمتری مندولهم رب سر دوینه رب رته دوینه دترطا امر اتاین د جنکه خذی تزودان فرګه ش خپل او بیزی یمنه کولی رزق خالتس خالتس رخلت نشي وله زکه ستري کوم دا دتر ژوند معنا قال به ما خطبكما شدشان تاسو قالتا دوی وی چلا نسکی مګه د خپل ګړو بيزو ته بنور کو حتی یسردیا تردي پوری یسد رو چ کی او واډ ایش پان خپل ګړی ژاوې په لګړی وایې او په توبر کې مخالطه <سؤال> سره خپل <سؤال> نه کوو هذې وا ابو نا کبیر دا عذر دی چې موږ په خپل <سؤال> ولې راغلي وا ابو نا کلار دمن چې دی شیخ ويګه مشردي او کبیر کبیرو شه دی عمر مالاله <سؤال> <سؤال> ځکه چې وی سلوریم سلوک سلوړنی مو عمر ترڅ ری دار پر دي ویتو کیراں پینے عمرے دلان تے پسقالہما نو دوی دپارے چکم دیندا ساریو بکڑل دا بالکل نہ یاد عمرہ دا بالکل او دار اگر چبل کویے داخل دبل کویو او یوم دق کویے بگے زکہ چے کلبہ بی بدل او پوری کرا نو بلکه څو دا د محمد رسول الله بي بيان دا لونه دي لونه دي مړه چې دې کنه مړه که یو په صدق او دې دې بي نو دي باغې شروع سرو او بکو بيګي او چا وی وکلتو با نو باغې باندې وی او ګټه پاسه کې خدو او ګټ پلس او کسان لږاو بيګي او دې چې دې د مصر مدیان تطلی دی نو علمو جی کلی دی چه اتر وزی مزل دی او پا دی اتر وزی کے دو خورا نه اس کانپ ندی کنی بیگی دان مقدمات تنبویتی ام پا کسکتی دی با کماؤنبان انور نی لگی دی, دی کنان غمی وچه تک دی. او کنی او خود کار دی جی. او ایجاد غرد دادو یعنی پانی مانی پدی لاروانی بخوری او پیشنی او و څنګه راځي چرې نه هغه چې بس خبره وکړه پرځه ته خبره نکول او هغه ګټه په یوه کس پورته ځان یې پورته کړی ګټه دا نه پورته کړو د بکلو به ولا وېبې او دې زر وافه شو هغه ته ته پوه شوې دا کنه فېبل الله سلام mesti نه دا څه زر را لې دیو ته په تاسو او تاسو کنا په دې ګور باندې او وی کنا اگټه ډېر کړلو بس ته وی ښا یره دې تاسو یې خوشور وی سلام دې وی اله وی تا څه تر واسک مزیره له واسک نه ویراشته او انتقب بي چې دک په لیکا غېشته ده کنه سد پورا دی بي ویته وي سد پورا بنت شويغ هغه نه وی دا څنګه دا ورته ستونی په غیخل مخ پټ کړو چې ولی وی چ دا موږ کم شاو یو وکړو کنه نو سارو دو په کولو زمو په لار ته ل وجر ترکې حافظ هبکری د دې څخه د فضل کتابه چنه ته په گنیه او کم کار کې چنیت ثواب وکي اجرت هغه شتل بیا حرام دي مدته اجرت ثاني شتل وی جنا چې د دې شه ملاقات وکم وی جنور راشي هغه وی کتل بس هغه بیا ګټه لرډه مخکي پرتاب دي وی چخره وی جنا زه تعالی باندې ته مچدي خبره تپي کړه ویجي فکر کا وخه چتا څه مقام د ابراهيم عليه السلام باندې وړ ته وبي وی ګورې اخره ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام قزده نو آمدنځوي غوډما ته کېد طالب او زه سره دا نېمېږي <تصفح> ورته وبي وی ګورې استا اوي تعال حضرت درکو مبینا وزد داسه اهل عمل باندې حضرت نالي په تدشانې کنه وتهبینہ مس نو سکه خو زوی دداشه کور کورنې نه ما چا وي په نیک عمل او اجرته نه لې ها اور توی وز دداشه کورنې ما چې مون خلکو ته مل مستیا ورکو دغړې ابراهیم خلیل الله یادای ااسته کې شو ز دکنو مږي دغړې ابراهیم خلیفہ خلیل الله یادې مون دداشه ز دداشه عالی بیتونه نه ما چپات د زره برت خبر د پزلې لیکل پکاړ دي دې کې متدې کې دې کې څو دې کې مراقبہ پکاړ د پدې خبره کیږي په ځیددې د صحلبیتونې ما چې موږ په نیک عمل او جرأت نالو هغه وتې ځیددې صحلبیتونې ما چې موږ به ملت ملت ملت مستیاور کوو او دړې ابراهیم خلیل الله یا بس موقام خوره ور کړی دي حضرت خلیل مبارک ته بس خیر ده کې به بس ټکا مې ورډه تا کېناستو ځکه خبره یې تریو کړی و ناپټو لکه سمبند باقی ذکر دی باقی ټول وا خپل نام دي چې کړل الله کوئی خیر نو بس راځه فکا بس فصقالهما د دې د پاره ګډي وبکړي لههما د دې دروازه د پاره د بالکل یې نه یم د دغه کوینه راځه او بیا وګرځې دو الی ذل سوری دنور نسوری شو نور دی ماغین سوری تا شو سکس سلی اوبرو باس نخام خرمیوشی آدان سوری چه وی دی دا دب سدی تا کی کر خونه با تا او درے کی کنندان دی نو خوشبینی تی نزی چی آتبای چکنن سلی بانده دا بونی گونده دا مصالح سلام راشی جاسی ایلہ دویلی نا پکاره دوی چې رب یې پر وډیګار دمه په خدای ته متوجی شو زګډیر اوګی شو ان دی لم انزلتا زد انک تو اندفارا چېرتی را نازل کی لییا ماتا من خیرن د خیر مچ تواندی فقیر د نهایت ته محتاج فورا دعا قبول شوه د مسافر دمه قبلي کې کنا خپل دې مسافر دي فجاءته یحتاهما ارالهوتا دا فامینه کنه فاتع کی بیا د کنه ارالهوتا یو د دی دوار د تم شی شراط له الاستحیا پد رہای ماندی نهایت اعلی تمام د مادی ن رسلہ چما هی پټ کړی دی خپل دغه باندې گریوانو پدا دغه جامو باندې او قات پیګی او وی نبی کی بشک خپل د ماجری یذو کتاب او اولیجیا کا دედა پانا چای وذ در کیتا تا ییجیا کا چ در کیتا تا اجرما ای و زما د وذ د اغه او بکولو د غړو شخیت له ما چ دم تا مګلک ګړي بی جو بکړې ہے نو د خبره حافظ عبدکری ده چې د بزل کې داغه یعنی منکر دی خو خیر یی د د ملاقات پوک فلما وی ګار کچو تراږي وقص علیه القصص او بیان اکلفی شرح سطول سر قص توله خبره و ته بیان کړ بس راذا الا تخف ی میری کا نجاو تمن القوم الظالمین کان نجات بیا مون قوم زالبنا زکه فرعون سلطنت پمدیان نشته ایس تل تک خبر نه چلی اعظم قالت احداهما او یو دا دی دوانو که سفورا بی بیدا یا با تیست عجر خو ای پلارا دی پا مزدوریو نیسا دی پناوکریو نیسا دی مزدور که زانسرا ات تخیزو خو عجیران زکر دا مزدور دا پارد بو شرطو نگیو دوانا تدکشتا تنگا ان خیر من استعجرتا القوی الامین زکر بیتر اغسو کو استعجرتا استاجر تغروب چت او ته پا مزدورے سرونی سے نو القوییو قوی رے مالو میں شچ مزدور با قوی دا سنہ سپال اللہ ہم لفظ زان گردہی نا گردہی مزدور با قوی سرے لگے او بل امین مانتگری چا مکمل کمل تے مخلی دا سنہ سی گنی کنا اگر کے اچھا ٹھم تے رہی مالوی انی زما اراده معلوم شوه چې دې ډور دېګه ترته ما الهاندې تهونه مالږي کنه مالپیه هه بس نو لور اتوش په نې کا ورګه ان یې وريده زما اراده ده ان اونکه حدا چتا په نې کم وایږي نو یاګه د پوس کو چې قبی ولې دې استاغه قوت شو به زکه چا ان کار نه کنه په یو وی مین د دې یا غدا د اجازه مخکې راتلم نو أنت کی نو абаزه ما چې کوم دی جانوب والا نو سمه دا پر نس کار شوم نو ما ته ویستوګو شورا مخکې او چې په لاند ختاقي کم په ما باندې غات کوه کما مسلمه که زه ختاقي کم نو ما ته غات کوه چې بده اوی زکر سخت من امین انسان بیسی دائے دالا نبوت نشتے جی او حالت تی موسیٰ دا حالت تی دالا نبوت نشتے جی اللہ رضو الجلال پرمائی چیستو قویل قال ان یو ریدو زمانی رادہ حقا چپنی کانر کمتا تی حدد نتی حاتے یاو د دوغونو چې کده دوالونو نه کا سې نه ده یاو زه هاته چې تا قدیدا په ویني خو جنا شت په دا د دې په جن کې جایز تفسیر مدارک کې وي چې د دې په جن کې روان دي زمون په جن کې ده مہر بزان نه مستقلی مہر خدمت باندې ټیک علا انت اجناني ایګی انتب تغو بیم علیکم ورحم علی د او بلا خبرن بیلی کل زوارو کاغم کون حالا انتا اجرنی چه تبچ کم دینو سو مزدوری کی ما سرا سمان یحیج جو اتکالا اتکالا مقابل نو فئین اتمم تا عشرا دادو کالا چه دینو داتا برودا کتاب پورا کرلس کالا فمنین دیکو نو سمانا نو دا بستاد تر اپن احسان دا انسان داستا درته نه دي زماره ترته باندې او ما اوريده او زما اراده نه ده ان اشق قال چا زه سختي نه پتا باندې په دي مامله کې چې دا کار دی ولې نکړې دا دی ولې نه نکړې دا بل ومه لکه مزدور سره خلک دا وي زبدان ومه ستجدني ان شاء الله من صالحين زنده چې تبما بيانومي که د خدای رضا وشو دا ان شاء الله د تعلیق تعلق دی که تبرک دی دا تبرک دی په یوه تبرک دی د تعلق نه دی دا تبرک دی په یوه د پیغمبر د خدای د ولیز خدای اتم خپل خدای باندې نظر وروتي من السؤال هیږي بګي دا سو او د سو د نه قانونا په ما ملکی خیر تفسیر مدارک که داری دی چه نجی نکا چه پنورو البازو تا نشوا دا دا عقد نروشتو خبر دا عقد پا دی ند شوی نا پا دی نکا نتر لکی نکا بالمستقل عقد شوی دی آو دا دا د دا تمامی دو دا عقد نروشتو شاکتی دا خبر دا باسو دویلی دو چه زالکا چه جز دغم مذکور خبرا بینی و بینک زماستا پا ما بینکی مقررش و باس نا زماستا پا ما بینکی چشوان نا زماستا پا ما بینکی رازا سخفزد دفو شو قان زکر جزی پا جواب کیلگیا ای مو دیتا پوسکر قان لزاری کوی دغم اذکور خبر بینی دما ما, ما بین اوستا کی دا مقرر شک ایمال اجلین رازجی ایمال اجلین کی تحقیق ورا چه کلی دا کلیمه دا ما زایده دا مزاب مضاب حضب تی ایمال اجلین ایو ا ولتوره زری د موزم موزم او ته په بل نارځي زدي په څومره نارځ مو ته په کاګه باندې زي ايمل اجلن سمانه يعني ايو رائل ولو بيزي